Аудіокниги українською від студії Келідор Дякую, друзі, за те, що ви підтримуєте цей канал Дякую вам за підписки, лайки І, звичайно ж, за поширення та підтримку цього ресурсу Гаррі Гаррісон Додому на землю Джино, Джино, допоможи! «Заради Бога, зроби що-небудь!» Слабкий голосок був наполовину заглушений ревом сонячного фону, що бився у навушниках Джино Ломбарді. Джино лежав навпочепки у місячному пилу, наполовину занурившись в нього і простягав руку вглиб скелястої ущелини. Крізь товсту тканину скафандра він відчув, що край урвища під ним – починає подаватися і квапливо відповз в бік. Тієї ж миті, шар пилу і шматки каменю у тому місці, де він щойно перебував, зсипалися вниз, потягнені слабким місячним тяжінням. Пил тут не відчував опору, адже атмосфери на місяці не було. Весь пил обсипався на шолом глейзера нижче, затінивши його змучене обличчя. «Допоможи мені, Джино! Витягни мене звідси!» Знову заблагав той, тягнучись однією рукою нагору. «Нічого не вийде», – відповів Джино. Він знову проповз вперед настільки, наскільки наважився, скелою, що сипалося попід ним. Він опустив руку вниз у прірву і зрозумів, що не дістає до руки, яка тягнеться йому назустріч. Не вистачало. «Щонайменше ярд!» «Я не можу дотягтись до тебе, і у мене з собою немає нічого такого, за що ти міг би вчепитися. Я повернуся на жука!» «Не йди! Не йди!» Загукав Глейзер, але голос його змовк щойно джино відповз від ущелини і піднявся на ноги. Їхні крихітні рації, що були вмонтовані у шоломи, були надто малопотужними для того, аби пробиватися крізь камінь. Їх можна було використовувати тільки на відстані прямої видимості. Джино довгими ковзаючими стрибками помчав до жука. Зовнішність дуже відповідала назві. Червона комаха, що присіла на чотирьох тонких ногах наполовину занурених у місячний пил. На бігу Джину безперервно лаявся. Який дідько міг вигадати таке завершення першого польоту на місяць? Гарний був чудовий старт. Розрахована орбіта. Перші два ступені відокремилися вчасно. Місячна орбіта теж вибудована ідеально. Приземлення було дивовижно м'яке, і за десять хвилин після того, як вони вийшли із Жука, Глейзеру пощастило провалитися у ту шпарину, замасковану пилом. Проробити весь цей шлях крізь незліченні небезпеки і кілометри космосу всього лишень для того, аби провалитися у дірку – це було абсолютно несправедливо. Підбігши притул до апарата, Джино напружився, підстрибнув високо вгору і вхопився за поріг відкритого люку кабіни. Вона знаходилася в верхній частині жука. План своїх дій він склав іще на бігу. Що найбільше надії в нього було на магнітометр. Розвернувши прилад на стійці до себе зворотнім боком, він почав видирати довгий кабель, і той, зрештою, відірвався. Джино, не втрачаючи ані секунди, кинувся назад. Люк кабіни за земними мірками розташований був дуже високо, але Джино, не замислюючись про можливу небезпеку, стрибнув донизу, пружно відскочив від поверхні планети і перекотився далі. До глибокої розколини у грудях місяця вела низка виразних слідів. Він щосили побіг тим шляхом. Він задихався, незважаючи на те, що вдихав чистий кисень. Нарешті, опинившись поруч із тріщиною, він кинувся на поверхню і, ковзуючи та звиваючись у пелюці, якнайшвидше поповз до краю уголовини, що обсипалася. «Усе гаразд, Глейзере!» – крикнув він, і сам мало не оглух, і з такою силою його голос пролунав всередині шолома. «Тримай кабель!» Тріщина була... Порожня. Уступ, на якому тримався Глейзер, не витримав і провалився кудись вглиб планети. Ще дуже довго майор Джино Ломбарді лежав там, вимигуючи фарою скафандра у бездонну на вигляд прірву і вигукуючи ім'я свого супутника, повімкненому на повну потужність радіо. Єдиною відповіддю йому був – Ріск статистичних розрядів. Поступово він почав помічати, що холод, охолоджених майже до абсолютного нуля каменів, починає просочуватись навіть крізь теплоізоляцію його скафандра. Глейзер зник, і з цим уже нічого не можна було вдіяти. Після цього Джино методично і без будь-якого інтересу виконав все, що було заплановано у їх місії. Він збирав зразки скельних порід і пилу, знімав покази із приладів, ідеально і точно розміщених у тих точках, що були йому вказані. Він пробурив свердловину і точно у заданий час підірвав у ній заряд. Потім він зібрав усі покази, що зібрав в одну таблицю, і коли під час наступного проходження космічний корабель «Аполлон» опинився у зоні видимості, викликав його по радіо. «Ден, відгукнися, Ден! Полковник Ден Тонкой, ви мене чуєте?» «Ясно і чітко», – пролунало із динаміка. «Ну, мо, хлопці, розкажіть, які відчуття маєте гуляючи місяцем, га?» Ден. Глейзер загинув. Я тут сам. Я зібрав усі дані і зробив всі фото, які були необхідно. Прошу дозволу скоротити перебування проти запланованого. Немає жодної необхідності стерчати тут цілий день. Кілька довгих-довгих секунд з динаміка лунало лише потріскування перешкод, а потім... Знову пролунав голос Дена. Добре знайомий голос, який розмовляв співуче, вимовляючи слова з тихаським акцентом. Я зрозумів тебе, Джино. Чекай сигналу комп'ютера. Я думаю, зможу забрати тебе на наступному витку. Старт з місяця пройшов так само бездоганно, як і тренування на імітаторі на землі. Джино був надто зайнятий роботою за обох членів екіпажу, аби мати можливість обдумати те, що сталося. Він заледве встиг пристебнутися до крісла, коли переданий по радіо сигнал корабельного комп'ютера вімкнув двигун, який обдав лютим струменем полум'я місячний ґрунт, і підняв Жука і поніс його до місця стикування із базовим кораблем, що рухався по орбіті. У полі зору астронавта з'явився стикувальний вузол Аполлона. Джино зрозумів, він має пройти перед ним, тому що рухається надто швидко. Йому довелося зробити корекцію курсу, відчувши при цьому, що він іще глибше занурюється у депресію. Він зрозумів, у чому помилка. Комп'ютер не передбачив зміни параметрів місячного модуля, а саме наявність на борту лишень одного пасажира замість двох. Після корекції поєднати орбіти виявилося вже неважко. І всього за декілька хвилин Джино проповз через шлюз центрального модуля і задраїв його за собою. Ден Кой мовчки і нерухомо сидів за пультом управління, поки тиск у кабіні не відновився і обоє астронавтів не змогли зняти шоломи. «Джино, що там відбулося?» Нещесний випадок. Тріщина у місячній поверхні злегка присипана шаром пилу. Глейзер просто провалився туди. Ось і все». Я хотів витягнути його, але не міг дотягнутися. Збігав на жука за якимось дротом, але коли повернувся, він зірвався кудись іще глибше. Ну ось і все. Джино закрив обличчя долонями, але й сам не міг зрозуміти. Чи то він ридав, чи то його просто трусило від стресу, втоми і напруги. «Я хочу відкрити тобі одну таємницю», – сказав Ден, засовуючи руку у глибоку кишеню скафандра. Цей скафандр був зовсім не такий, як той, що був на Джино. Одяг командира експедиції не призначався для вилазки на поверхню супутника землі. «Так ось невеличка таємниця. Я абсолютно не забобонний». «Усі вважають, що я вірю у прикмети і всілякі амулети, але це всього лишень приклад загальної помилки. Я завів цей талісман тому, що вважається, що всі пілоти, мовляв, повинні мати талісмани. Напевно, це вигадали репортери, аби їм було про що базікати. Він вийняв із кишені чорну гумову лялечку». Яка прославила його на той час на мільйонах телеекранів, а тоді помахав тією лялькою перед Джино. Весь світ знає, що я завжди ношу при собі на щастя мій маленький талісман, але нікому не відомо, яке щастя він мені іноді приносить. Тепер про це дізнаєтеся ви, майора Джино Ломбарді, і не тільки дізнаєтеся а й розділити зі мною моє щастя. Перш за все, ця лялечка зроблена не з гуми, яка могла б погано позначитися на її вмісті. Вона зроблена із хімічно-нейтральної пластмаси». Джино проти своєї волі підвів погляд і подивився, як Ден вхопив ляльку за голову і покрутив її. «Зверни увагу!» «На рух зап'єстка, яким я обезголовлюю свого маленького друга, груди якого наповнені найвищим щастям на землі, тим щастям, що його може дати тільки зроблений із добре перебродившої браги бурбон міцністю у добрих 70 градусів». «Нужбо, ковтни!» Він нахилився вперед і простягнув ляльку Джино. «Дякую, Ден!» Він підняв фляшку, стис її в кулаці, зробив два великих ковтки і повернув іграшку господареві. За упокій душі гарного пілота і хорошого хлопця Едді Глейзера раптово серйозним тоном проголосив Ден Кой, піднявши руку із фляшкою. Він хотів дістатися до місяця, і він зробив це. Він весь тепер належить йому по праву завойовника. Він вичавив із ляльки спиртне до останньої краплі, акуратним чином приладнавши голову на місце і запхав фігурку у кишеню. Ну а тепер давай вирішимо, як нам краще встановлювати контакт із центром управління і ввести їх в курс справи. Ну і, звичайно ж, як повертатися на Землю? Джино вимкнув передавач, але не став посилати виклик. Поки пілоти розмовляли, орбіта відвела їх до зворотнього боку Місяця. Планета тепер надійно блокувала будь-які спроби радіозв'язку із Землею. Аполлон – Описав через темряву заздалегідь вимірену до частки кутової секунди дугу, і астронавти побачили новий схід Сонця над гострими місячними піками. Потім їм знову з'явилася величезна куля Землі. Північну Америку було видно ясно, тому використовувати ретранслятори не було жодної потреби. Джино передав виклик на мис Кеннеді – і почекав рівно дві з половиною секунди. Саме стільки часу потрібно було для обміну сигналами на відстані 480 тисяч миль. Але секунди давно минули, час тривав, пілоти з тривогою стежили за секундною стрілкою, а вона весело стрибала циферблатом. Вони не відповідають. «Непроходження радіохвиль. Можливо, сонячна пляма. Спробую іще раз». В голосі Дена ледь-ледь прорізалася напруга. Центр управління польотом на мисі Кеннеді не відповів їм і на наступний виклик. Ба більше, відповіді не надійшло і на повідомлення передане на частотах, відведених для надзвичайних обставин. Вони спіймали якісь переговори між літаками на більш високих частотах, але їх ніхто не помітив і не звернув ані найменшої уваги на їхні безперервні виклики. Тепер вже вони дивилися на блакитну сферу Землі із жахом. Десь за годину, впродовж якої вони буквально спітніли знову і знову, передаючи свої позивні, вони були змушені визнати той факт, що із якоїсь нез'ясованої причини їхній радіоконтакт з усією планетою виявився порушеним. «Щось сталося за час нашого останнього витка навколо місяця. Я виходив на зв'язок із ними, поки ти розраховував орбіту», – констатував Ден. Він зняв кришку з рації і тепер… Уважно вивчав її, прикладаючи амперметр до контактів. Та ні, все працює. Нісенітниця якась. Тільки не на нашому кінці, похмуро промовив Джино. Там дійсно щось сталося. Можливо, війна. Цього не можна виключати. Але із ким і чому? «На недоторканих частотах немає нічого незвичайного, інакше я подумав би...» «Дивись!» – хрипло вигукнув Ден. «Де вогні? Вогні!» Під час останнього витка вони ясно бачили у свій телескоп мерехтливі вогні американських міст. А тепер весь північноамериканський континент був абсолютно чорний. «Джино! Джино, почекай! Ти бачиш Південну Америку? Там міста світяться! Що могло статися вдома за час цього всього одного витка навколо місяця?» «Є лише один спосіб це з'ясувати. Ми повертаємося. З допомогою чи без допомоги землі ми повернемось». Вони відстикувалися від жука від місячного модуля, пристебнулися до протиперевантажувальних крісел і почали вводити дані у комп'ютер. Згідно з його інструкціями, вони зорієнтували Аполлон у просторі. І ще раз облетіли позбавлений атмосфери супутник, і в необхідну мить комп'ютер вімкнув двигуни транспортного модуля. Вони поверталися. Додому, незважаючи на безліч негативних чинників, приземлення пройшло не так уже й погано, вони потрапили на потрібний континент і до того ж промахнулися за широтою всього на кілька градусів, хоча й увійшли в атмосферу набагато раніше, ніж мали намір. Але якщо враховувати повну відсутність наведення із землі то слід було вважати їхнє приземлення просто казковим. Капсула із виттям врізалася в густе повітря. Її величезна швидкість почала швидко знижуватись, і на авіаційному показчику швидкості з'явилися цілком розумні цифри. Далеко внизу, крізь щілини у хмарному покриві проглядала поверхня землі. «Скоро вечір!» зауважив Джино. «Ми ледь-ледь встигнемо приземлитися до сутінків». «Нічого. Все одно ще буде досить світло. Ми могли би приземлитися у Пекіні о півночі, тому давай не будемо скаржитися. Приготуйся. Зараз підуть парашути». Один по одному розгорнулися величезні куполи. Капсула двічі здригнулася. Астронавти... Відкинули забрала шоломів. Спусковий апарат спокійно ширяв у повітряному океані. «Цікаво, як нас зустрінуть!» – протягнув Ден, потираючи долоною щетину на масивній щелепі. Раптом почувся різкий тріск, і у металі верхнього сектора капсули з'явилася низка отворів. Повітря зі свистом вірвалося всередину, вирівнюючи нижчий тиск капсули із значно вищим тиском зовні. «Дивись!» – крикнув Джину, вказуючи на темний предмет, що промайнув перед ними в ілюмінаторі. Літаючий об'єкт був схожий на товсту сигару із короткими стрілоподібними крилами, і на тлі сонця здавався абсолютно чорним. Потім, коли об'єкт прокрутив висхідну бочку, виявилося, що він вкритий сріблястою обшивкою, і заклавши крутий віраж, він знову спрямувався до капсули, яка безпорадно висіла на парашуті. Незнайомий літак наближався, швидко збільшуючись у розмірах. Біля основи крил билися червоні спалахи вогню. Ілюмінатор Затягнуло сірим. Капсула увійшла в хмару. Астронавти мовчки глянули одне на одного. Жоден не хотів говорити першим. Це був реактивний літак, сказав нарешті Джино. Я такого ніколи ще не бачив. Я теж. Але там було дещо знайоме. Скажи, ти роздивився крила? Ти... «Бачив? Якщо ти кажеш про чорні хрести на крилах, то так. Я їх бачив, але я не збираюся вірити власним очам. Вірніш, не повірив би, але він переконав мене, зробивши в нашому корпусі нові позаштатні повітрязабірники. В тебе є якісь міркування із цього приводу?» «Ні», – похитав головою той. Але мені здається, що доволі скоро ми про все дізнаємось. Приготуйся до приземлення. Здається, лишилося всього дві тисячі футів. Літак більше не з'являвся. Вони підтягнули прив'язні ремені і застигли, чекаючи на зустріч із землею. Вона виявилася доволі жорсткою. Капсула різко стукнулася днищем – Перекосилася і засмикалася. «Відстріл парашута!» – наказав Денкой. «Інакше нас понесе!» Джино повернув руків'я перш ніж Ден встиг договорити фразу. Ривки миттєво припинилися, і капсула повільно стала вертикально. «Свіже повітря!» – без виразу промовив Ден і увімкнув відстріл люка. Кругла кришка відскочила і на ребрі покотилася по землі, прокрутившись декілька разів, впала, здійнявши пелюку. Поки вони від'єднували від своїх скафандрів численні дроти і роз'єми, гаряче, сухе повітря заповнило капсулу, принісши із собою запорошений запах пустелі. Ден звів голову і фиркнув. «Ха! Пахне домом!» Він голосно чхнув і запропонував, давай виберемося з цієї залізної коробки. Полковник Дентон Кой вийшов першим, який личить командиру першої американської експедиції «Земля-місяць». Майор Джино Ломбарді пішов за ним. Вони мовчки стояли пліч-опліч, дивлячись на сонце, що сідало яскраво виблискуючи на їхніх срібних скафандрах. Навколо них, наскільки лишень сягало око, тяглися чахлі зарості сіруватих пустельних чагарників, серед яких вирізнялися кактуси і мескитові дерева. Ніщо не порушувало тишу. Ніде не було видно ані найменшого руху. І тільки вітер приніс хмарку пилу, підняту капсулою під час посадки. «Гарний запах! Просто як у нас в Техасі!» заявив Ден, шумно вдихнувши носом. «Жахливий запах! У мене від нього відразу ж розігралася спрага! Але, Дене, що ж це таке сталося? Спершу ця втрата зв'язку, тоді цей незрозумілий літак... «Мені, здається, відповідь вже на підході», – зовні спокійно промовив полковник і вказав на смугу пилу, яка швидко подовжувалася від горизонту в їхній бік. «Для чого робити припущення, коли ми з'ясуємо усе за п'ять хвилин?» «Насправді, часу минуло іще менше». До них із ревінням підлетів пофарбований у пісочний камуфляжний колір великий напівгусеничний всюдихід-фургон у супроводі двох бронетранспортерів дещо меншого розміру. Машини різко спинилися неподалік, двері всюдихода відчинилися, і звідти вистрибнув чоловік в захисних окулярах. На ходу він гидливо обтрушував пил, Зі свого чорного обмонтування. Воно сиділо на ньому немов лете. Генде, ох! крикнув він, вказуючи на важкі кулемети, що повернулися на турелях в бік астронавтів. Руки вгору і не опускайте! Ви єсть мої бранці! Вони повільно підняли руки немов. Загіпнотизовані, пожираючи очима деталі його однострою Срібні зигзаги блискавок на петлицях Високий, до того ж, вигнутий догори кашкети з кокардою І хижий орел на кокарді, що стискав в пазурах свастику «Ви... ви німець?» Задихаючись пробурмотів Джино Ломбарді Давали точно помічено, без тіні гумору відповів офіцер. Я Гаутман Лангенштайн, ви мої бранці і будете коритися моїм наказам. Сідайте в крафтваген. Зачекайте хвилинку, заперечив ден. Я полковник Денкой, військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Я хотів би дізнатися, що тут відбувається. «В машину!» – сказав офіцер. Він не підвищував голосу, але вийняв із кобури довгий люкер і, тримаючи пістолет у зігнутій руці, спрямував його на астронавтів. «Ходімо!» – сказав Джино. Він поклав руку на плече Дена і відчув, який його товариш напружений. «Ходімо, ходімо, друже! За званням ти старший від нього, але...» «Схоже, зараз тут він головний». Вони видерлися у відчинені задні двері фургона. Німець капітан заліз слідом за ними. Він вказав, куди їм сісти, а сам сів попереду обличчям до полонених. Двоє мовчазних солдатів із автоматами поперек грудей зайняли місця у них за спинами. Брязнули гусениці, і машина рушила з місця, здіймаючи густу хмару пилу. Джино Ломбарді ніяк не міг сприйняти те, що відбувалося, як дійсність. Усе, що було до цього – польот на місяць, посадка та навіть загибель Глейзера – все це були реальні і зрозумілі події. Але ось далі він обережно поглянув на годинник. У віконечку календаря виднілося число. Число 12. «Дозвольте одне єдине питання, Лонгеншайда, Підвищив він голос, намагаючись перекричати ревіння двигуна. «Сьогодні 12 вересня?» У відповідь – різкий кивок. «А рік? Рік, звичайно, 1971-й!» Звісно. І досить питань. Ви будете говорити з Оберстом, а не зі мною. Після цього астронавти сиділи мовчки і лише старанно мружилися, намагаючись вберегти очі від пилюки. За декілька хвилин машина раптом звернула вбік і зупинилася. У протилежному напрямку з важким гуркотом протягнулося довге-важке тіло трейлера для перевезення танків. В очевидь, німці прагнули роздобути капсулу ані трохи не менше, аніж її пілотів. Пропустивши платформу із краном, всюди хід вирушив далі. Уже стемніло, коли вони побачили попереду контури двох великих танків. Їхні гармати супроводжували бронемашину, яка перевалювалася на нерівних коліях. Позаду дозорних машин виявився цілий парк різноманітної техніки, а також наметове містечко. У виритих у піску окопах яскраво палали паяльні лампи. Всюди хід зупинився перед найбільшим наметом, і двох астронавтів – під прицілом автоматів провели всередину. За складним столиком, спиною до них, сидів офіцер і щось писав. Не звертаючи на них жодної уваги, він завершив свою роботу, склав папери, прибрав їх у папку і лише тоді повернувся. Це був дуже худий чоловік. Він не зводив свого палаючого погляду із полонених, поки капітан рапортував йому. «Надзвичайно цікаво, Лангеншайда. Але ми не повинні змушувати наших гостей стояти. Накажіть ординарцеві принести сільці!» «Панове, дозвольте мені відрекомендуватися. Полковник Шнайдер, командир 109-ї бронетанкової дивізії який ви надали честь вашим візитом. Можливо, цигарку? Куточки губ полковника ледь помітно піднялися, ймовірно, це мало означати увічливу посмішку. Проте, за мить рот знову витягнувся у пряму тонку лінію. Взявши зі столу пласку пачку цигарок плеєре, він простягнув їх джино. Той автоматично прийняв. Витрушуючи цигарку із пачки, він помітив, що зроблені вони в Англії, але етикетка надрукована німецькою мовою. «Я впевнений, панове, що ви з задоволенням вип'єте віскі», заявив Шнайдер, знову продемонструвавши свою роблену посмішку. Він поставив на стіл пляшку «Олд Хайлендера». Джино уп'явся поглядом в етикетку. На ній красувався знайомий горець із волинкою у шотландському кільті, і він повідомляв німецькою. «Я залюбки вип'ю трохи віскі". Солдат ткнув його сидінням стільця під коліна, і Джино із величезним полегшенням опустився. Йому вручили до рук склянку. Він сьорбнув і з першого шковтка відчув, що це дійсно гарне шотландське віскі. Ординарець вийшов. Полковник відкинувся на спинку стільця і також взяв зі столу високу склянку віскі із льодом. Єдиним нагадуванням про те, що астронавти перебувають у полоні, слугувала застигла біля входу мовчазна постать капітана – який все ще тримав руку на руків'ї пістолета у кобурі. Ви, панове, прибули на вельми цікавому транспортному засобі. Наші технічні експерти, звісно ж, вивчать його, але у мене є питання. Я полковник Дентон Кой, Військово-повітряні сили Сполучених Штатів. «Мій особистий номер, я прошу, прошу вас, полковнику!» – обірвав його Шнайдер. «Ми можемо обійтися і без цих формальностей!» «Майор Джованні Ломбарді! Військово-повітряні сили Сполучених Штатів!» – випалив Джино і також назвав свій особистий номер. Німецький полковник знову підняв куточки губ у посмішці – і зробив крихітний ковток зі своєї склянки. Не намагайтеся зробити з мене дурня, раптово мовив він, і вперше в його голосі прорізалася холодна владність, яка відповідала його похмурому вигляду. Вам все одно доведеться все докладно пояснювати у Гестапо, тому можете попрактикуватися на мені. І доволі ваших дитячих ігор Я не знаю жодних американських військово-повітряних сил Знаю лише ваш армійський авіакорпус Який постачає прекрасні цілі для наших асів А тепер питання Що ви робили у цьому пристрої? А ось це уже вас не стосується, полковнику Відрізав дем точнісінько таким самим тоном. А от що я хотів би знати, це що роблять німецькі танки у Техасі? Його обірвав лютий перетріск пострілів, що почувся десь неподалік. Потім послідували два оглушливі вибухи, вхід у намет осяявся віддаленою заграбою. Капітан Лангеншайт вихопив пістолет і стрімголов вискочив з намету. Всі, хто в ньому лишилися, схопились на ноги. Зовні пролунав приглушений крик, і у намет увірвався чоловік. Він видався обом астронавтам величезним. Одягнений у строкатий камуфляжний костюм. Його обличчя було вимащене чимось чорним, і руки, в яких він стискав пістолет, спрямований на тих, хто перебував у наметі, теж були чорними. Шайзе! Вилаявся полковник і потягнувся за власною зброєю. Пістолет прибулого двічі сіпнувся і видав два схожих на зітхання звуки. Командир танкової дивізії схопився за живіт, склався вдвічі немов складаний ніж і впав на підлогу. «От ви, хлопці, тільки не стійте з роззявленими ротами!» – неголосно мовив їм новий відвідувач. «Давайте забиратися звідси!» «Доки сюди не приперся іще хто-небудь». Із цими словами він повернувся і швидко вийшов із намету. Астронавти рушили за ним. Вони прослизнули заряд вантажівок, вишикуваних в ідеальну лінію, і присіли там. Юрба солдатів у залізних касках пробігла повз них, прямуючи на звук перестрілки. У тріск автоматів почали втручатися гарматні постріли, а заграва, здається, почала слабшати. Це всього-навсього диверсія. Шестеро хлопців, які наробили галасу на 60 осіб, прошепотів їх рятівник, нахилившись до астронавтів. Вони всього-навсього підірвали один із бензовозів, але ці німецькі капустоїди швидко розкумекають щодо чого і влаштують на нас пішу облаву. Тому... «Робимо ноги звідси і жвавіше!» Подаючи приклад, він першим вискочив із укриття, і всі троє кинулися у темну пустелю. Пробігши всього декілька ярдів, астронавти почали спотикатися, але вони наполегливо продовжували бігти, доки ледь не стрімголов скотилися у невеличкий яр. Там, у нічній темряві, Виділялася іще темніша маса. Це був джип. Мотор запрацював, щойно троє людей ввалилися у машину. Джип, не запалюючи вогнів, виповз із яру і з хрускотом попер через сухі кущі. Вам пощастило, що я побачив, як ви спускалися, сказав з переднього сидіння їх мимовільний визволитель. «Я лейтенант Рівс. Полковник Кой, а це майор Ломбарді. Просто неможливо висловити, якими вдячні вам, лейтенанте. Коли ці німці захопили нас, ми просто не могли змусити себе у це повірити. Звідки вони тут взялися? Тільки вчора прорвалися із кільця, яке блокує корпус. А я з моїм патрулем... Кралися за ними слідом і сповіщали Сан-Антоніо про рух їх колон. «Саме тому я й побачив, як ваш корабель, або що вона там таке, розфарбований зірками і смугами, знижується просто перед носом їх розвідників. Я хотів дістатися до вас першим, але змушений був повернути, адже взвод їх розвідків випередив мене». «Але так...» Так, мабуть, вийшло іще краще. Щойно стемніло, ми захопили транспортер для перевезення танків, і двоє моїх поранених зараз женуть його у Котулу, де ми отримаємо боєприпаси і транспорт. Решту хлопців я змусив провернути цю диверсію. Ви самі знаєте її результат. Ну, а ви – наїзники із повітряного корпусу. Ви повинні уважніше стежити за вітром і за іншими штукенціями погоди. А то всі ваші хитрі вигадки так і будуть падати у ворожі руки. «Чекайте, ви сказали, що німці прорвалися із корпусу. Це корпус крісті – запитав Ден. «А що вони там роблять? Як довго вони там перебувають і найголовніше? Звідки вони тут взагалі взялися?» «Ви, літуни, напевно, відсиджувалися у якійсь дуже глибокій дірі», – відповів Рівз і голосно хекнув, коли джип надто різко підстрибнув на невидомому горбаку. «Вони висадилися на техаському узбережжі Мексиканської затоки уже місяць тому. Ми стримували їх, але з великими труднощами. Тепер же вони прорвалися» і ми намагаємося весь час лишатися у них на шляху». Він замовк, на мить задумався і продовжив. «Знаєте, хлопці, я краще не буду розповідати вам надто багато, поки ми не дізнаємося, хто ви і що там робили. Тримайтеся міцніше, і за дві години ми будемо далеко звідси». Незабаром після того, як вони вибралися на путівець, до них приєднався інший джип і лейтенант з кимось зв'язався польовою рацією. Потім обидва автомобілі помчали на північ, оминаючи безліч протитанкових ровів і артилерійських позицій та зрештою в'їхали у невеличке містечко Котулу, яке зачепилося за шосе, що вело до Сан-Антоніо. Астронавтів відвели у задню частину місцевого універмагу, де розміщувався командний пункт. Тут було багато лампасів орденів і озброєної охорони, а за столом сидів генерал з однією зіркою в погоні і з войовничою висунутою вперед щелепою. Прийом тут виявився майже таким самим, як у наметі німецького полковника». «Хто ви такі обоє? І що ви тут робите? І ще! Що це за незрозуміла штукенція, на якій ви прилетіли?» – суворим вимоглим голосом запитав генерал. Ден і сам мав безліч питань, на які бажав негайно отримати відповіді, але він знав, не існує у цьому світі більш безглуздого заняття, ніж сперечатися з генералом. Він розповів про політ на місяць, про втрату зв'язку і про повернення. Впродовж в його розповіді генерал не зводив з нього уважного погляду, а на обличчі військового не можна було прочитати нічого. Він не мовив жодного слова, аж доки ден не закінчив, і тільки потім подав голос. Я не знаю, як поставитися до всієї цієї розповіді про ракети, про польоти на місяць, російські супутники та інше. Або ви обидва божевільні, або збожеволів я. Хоча не можна не визнати, на трейлері лежить переконливий доказ істинності вашої абсолютно неймовірної історії». Я сумніваюся, що у росіян тепер, коли їхні армії розітнуті на частини і відтісняються у Сибір, є час чи ресурси для розвитку військової ракетної техніки. Всі інші країни Європи вже здалися нацистам, і вони перенесли війну в цю півкулю. Вони влаштували бази у Центральній Америці, зайняли Флориду, і безліч плацдармів на узбережжі Затоки Я не буду робити вигляд, ніби розумію, хто ви такі і що з вами сталося А просто вранці відправлю вас до Денвера, в столицю штату Наступного дня у літаку десь високо над піками скелястих гір Вони намагалися скласти воєдино пазли Цього незрозумілого світу Лейтенант Рів злетів із ними ніби як супроводжуючий Але його пістолет завжди виднівся із розстебнутої кобури Зараз той самий час і той самий світ, з якого ми відлітали Пояснював йому Джино Але є дуже багато відмінностей Надто багато і їх стає дедалі більше і більше, поки врешті-решт не змінюється все радикально. Рівза, ви казали мені, що президент Рузвельт помер, дочекавшись завершення свого першого терміну, так? «Так, від пневмонії», – подав голос лейтенант. «Він ніколи не відрізнявся надто міцним здоров'ям і помер, не пробувши навіть року на своїй посаді». «У нього було дуже багато різних дивовижних проєктів, але з жодного з них не було користі. Віце-президент Гарнер спробував продовжувати його лінію, але між словами Рузвельта і словами цієї баби у штанях виявилася величезна різниця. Безперервні бійки і неприємності з Конгресом, посилення депресії і таке інше – Жодного поліпшення не було аж до 36-го року, коли обрали Лендона. Безробітних було все ще багато, але після того, як в Європі почалася війна, вони почали купувати у нас безліч всілякої всячини, продовольство, машини та навіть зброю. Ви кажете зараз про Англію і союзників? Ні, я кажу про всіх. Німці теж купували, хоча від цього у Батюх тут дах поїхав. Але політики вирішили, що слід уникати міжнародних ускладнень і вести торгівлю з усіма, хто в змозі платити. І тільки після вторгнення у Англію люди почали розуміти, нацисти – це не найкращі клієнти в світі. Але на той час – було вже надто пізно. «Це просто схоже на якесь дзеркальне відображення нашого світу у кривому дзеркалі», сказав Ден, глибоко затягуючись цигаркою. «Поки ми з тобою оминали зворотній бік місяця, трапилося щось таке, через що весь світ повернув іншим шляхом. Немовхід історії змінився десь на початку тридцятих років». «Ні, хлопці, світ ані трохи не змінився», – похитав головою Рівс. «Він завжди був таким, як є, і природним чином дійшов до нинішнього стану. Хоча я визнаю, той варіант історії, який ви описали, мені особисто видається кращим. Але якщо слід вибирати, хто з божеволів, цілий світ чи ви», то я вже, вибачте, оберу вас. Не знаю, якого чину експеримент поставили над вами птахами високого польоту, але в результаті цього експерименту, схоже, у вас протухли мізки. «Я цього не прийму», – продовжував гарячкувати Джино. «Я знаю». Збоку, видається, ніби я зблазнів, мені самому іноді починає так здаватися. Але я щоразу згадую про капсулу, в якій ми приземлилися. Як ви можете пояснити це? А я й не буду намагатися, знизав плечима лейтенант. Я знаю, у тій штуці є багато приладів, пристроїв та інших штуковин, за які інженери та університетські професори. Будуть видирати одне одному останні патли, але мене це ані трохи не хвилює. Я повертаюся на війну, де стріляють і де все набагато простіше. І поки не доведено протилежне, я буду думати, що саме ви, джентльмени, обоє з'їхали з глузду, якщо, звичайно, можна вживати таких слів щодо старших офіцерів. Офіційна реакція у Денвері виявилася приблизно такою ж. Мікроавтобус, набитий охоронцями із військової поліції, підлетів до трапу літака, щойно той приземлився на аеродромі Лоурі Філд і доправив астронавтів просто до госпіталю Фітс-Сімонс. Без довгих пояснень їх піддали лабораторним обстеженням, і, напевне, добра половина штату гігантської лікарні почала брати в них аналізи, приєднувати електропроводи і ставити запитання. Їх безліч разів змушували розповідати про свій політ і про їхній світ, дуже часто при цьому підключали датчики-детекторів брехні, але на жодне із їх питань їм відповіді не давали. Час від часу їх похмуро-мовчки роздивлялися якісь високопоставлені офіцери, але жоден із них не брав участі в допитах. Астронавти наговорювали багатогодинні монологи на магнітофони, відповідали на запитання, які стосувалися самих різноманітних галузей знань, починаючи від історії і закінчуючи фізикою, а коли вони втомлювались. Їм давали бензодрин і змушували продовжувати. Понад тиждень вони зустрічалися тільки випадково у коридорах дорогою до кабінетів допитів. І врешті-решт вони вже почали падати з ніг від втоми і втратили здатність міркувати від стимуляторів та інших ліків. Їх постійно переконували не тривожитися і запевняли, що щойно закінчиться обстеження, про них подбають, хоча й далі не відповідали на жодне із питань, що їх ставили самі астронавти. Отож, коли плавний хід подій порушився, це виявилося довгоочікуваним сюрпризом, до того ж, вочевидне сподіваним для всіх. Джильно якраз вів чергову бесіду, Цього разу із мобілізованим професором історії, який носив на залитому соусом кітелі польової форми блискучі пластинки капітана. Охриплий після багатоденного, майже безперервного допиту, Джин тримав мікрофон, майже притискаючи його до губ, і говорив зірваним голосом пошепки. «Ви можете мені сказати...» То був міністром фінансів при Лінкольні?» – задав запитання капітан. «Якого дідька, я маю це знати? Я дуже сумніваюся, що в цій боадільні знайдеться, бодай, одна людина, яка знала б про це, окрім вас. От ви, наприклад, знаєте?» – запитав Джино. «Я знаю, звичайно». Двері прочинилися без жодного сигналу. На порозі з'явився полковник із нарукавною пов'язкою військової поліції. Дуже серйозний такий хлопчик на побігеньках. Його поява справила наджино враження. «Я прийшов за майором Ломбарди». «Вам доведеться почекати», – спробував заперечити капітан-історик, намотуючи на кулак свою і також ні на що не схожу краватку. Я іще не закінчую допит. Це неважливо. Майор негайно вирушає зі мною. Вони мовчки пройшли через безліч залів, аж доколи не потрапили у простору кімнату відпочинку. Тут був ден. Розкинувшись у глибокому кріслі, він палив сигару. Гучномовець на стіні, щось монотонно бурмотів. «Хочеш сигару?» – запитав Ден і, не чекаючи відповіді, штовхнув до Джино коробку через стіл. «І чим нас розважатимуть цього разу?» – поцікавився Джино, відкусивши кінчик і оглядаючись в пошуках сірників. «Якась чергова конференція! Дуже великі шишки і неймовірна метушня! Нам сказали увійти за хвилинку другу, «Щойно там Лемен пщухне. З'явилася теорія із приводу того, що з нами сталося. Але далеко не всі з нею згодні. Хоча її запропонував сам Енштейн». «Чекай, Енштейн? Але ж він помер!» «Ні, тут він все ще живий. Я його сам бачив. Колосальний такий». «Дуже старий, вже за 90 років. Ходющий, як сірник. Але все ще доволі міцний і бадьорий. Він каже, о, почекай, здається, передають новини». Один із охоронців військової поліції додав гучності у репродукторі. Всі прислухалися. Незважаючи на запеклий опір, місто Сан-Антоніо тепер перебуває у ворожих руках. Ще годину тому ми отримували повідомлення із оточеного Аламо. Там підрозділи П'ятої Кінної відмовилися капітулювати перед силами противника. За цією другою битвою при Аламо стежила вся Америка. Історія повторилася трагічно. Тому що тепер, здається, не лишилося жодної надії на те, що, бодай, хто-небудь... «Прошу вас, джентльмени, пройдіть за мною!» – оголосив штабний офіцер, котрий увійшов. І обоє астронавтів відразу ж піднялися. Офіцер постукав у двері і, не чекаючи на відповідь, прочинив їх перед ними. «Прошу вас!» «Радий познайомитися з вами обома», – сказав Альберт Енштейн і вказав на пару зручних крісел. Сам він сів спиною до вікна. Сонячне світло спалахнуло у його абсолютно білій шевелюрі, утворивши німб навколо голови. «Професор Енштейн», – загорив першим Ден Кой, – «ви можете пояснити нам, що сталося?» «Що змінилося у світі?» Хе -хе -хе. Нічого не змінилося! І це перше, що вам слід зрозуміти! Світ лишився тим самим, і ви теж ті самі! Але вас було, хм, як би це пояснити, переміщено! І я висловлююся не зовсім зрозуміло! Словами це пояснити складно!» «Було простіше математично!» «Кожен, хто, бодай, коли-небудь забирався у космічну ракету, мав хоч трохи захоплюватися науковою фантастикою, а я проковтнув величезну частку», – сказав Ден. «Ми опинилися в одному із цих паралельних світів, про які стільки писали, так?» «Ні-ні-ні, з вами сталося зовсім не це!» Хоча, можливо, вам легше буде уявити собі те, що сталося, користуючись вашим порівнянням. Ви перебуваєте у тому ж самому об'єктивному світі, який покинули, але суб'єктивно він не той самий. Зрозумієте, існує лише одна галактика, ми в ній живемо, існує тільки один Всесвіт але наше уявлення про нього змінює дуже багато аспектів дійсності. «Я нічого не зрозумів», – зітхнув Джино. «Давайте подивимося, чи зміг я зрозуміти», – запропонував Ден. «Мені здається, ви хочете сказати, що речі є такими, як ми їх собі уявляємо, і лишаються такими, якими вони є завдяки нашим думкам. Ну, скажімо, он те дерево в діжці, яке я пам'ятаю з коледжу, може бути тільки таким, як існує в моїй уяві. І знову невірно, але нехай приймемо таке для приблизного тлумачення. Я давно підозрював існування подібного феномену. Про це говорили деякі відхилення від теорії під час спостереження швидкості світла, які вкладалися в межі помилки вимірювання. Прояви гравітаційної взаємодії, перебіг хімічних реакцій я дещо підозрював, але не знав, де шукати. І зараз, панове, користуюся нагодою подякувати вам від усієї душі за те, що ви наприкінці мого життя надали мені таку можливість. «Дали мені в руки ключ, за допомогою якого я можу знайти розв'язання цієї проблеми». «Рішення?» Джино мимоволі розкрив рота. «Ви хочете сказати, що є шанс повернути нас у знайомий світ?» «Не просто шанс, панове. Є реальна можливість. Те, що сталося із вами...» Це було всього лише нещасним випадком. Ви опинилися далеко від своєї рідної планети, поза її атмосферним покривом, а на деяких відрізках орбіти навіть поза полем її зору. Ваше відчуття реальності виявилося жахливо напруженим, а ваша фізична реальність і реальність ваших розумових уявлень виявилися зміненими, Внаслідок смерті вашого товариша Усі ці розрізнені чинники, об'єднавшись, зробили так Що ви повернулися у світ, реалії якого дещо відрізняються Від реалій того світу, який ви покидали Історики точно визначили точку перелому Він стався 17 серпня 1933 року того самого дня, коли президент Рузвельт помер від пневмонії. А так ось до чого були всі ті медичні питання, які стосувалися мого дитинства, промовив Ден. У віці кількох місяців я теж захворів на запалення легенів і мало не помер. Мати потім доволі часто згадувала про це. Це могло статися у той самий час. «Але неможливо, аби я вижив, а президент через це помер!» Ейнштейн скрушно похитав головою. «Ні, ви маєте пам'ятати про те, що обидва жили у тому світі, який знали. Динаміка відносин поки що далека від ясності, хоча я не сумніваюся, якийсь двосторонній зв'язок існує. Але це неважливо». Важливо ось що. Я думаю, що я розробив метод, який дає змогу механічно викликати перехід від одного аспекту реальності до іншого. Знадобляться роки, аби розвинути його, аби навчитися переносити речовину з однієї реальності в іншу. Але зараз я впевнений, що спосіб доволі дієздатний, аби повернути назад речовину – яка прибула сюди із іншої реальності. Джино схопився на ноги, причому настільки різко, що крісло перекинулося. «Професоре, чекайте, якщо я вірно вас зрозумів, ви хочете сказати, що можете запхати нас назад, туди, звідки ми прибули!» Ейнштейн сміхнувся. «Не треба так хвилюватися, майоре!» «Уже вжиту всіх заходів для того, аби якомога швидше повернути вас обох назад разом із вашою капсулою. Але натомість ми попросимо вас про допомогу». «Та звичайно, все, що в наших силах», – сказав Ден, подаючись вперед. «Ви візьмете із собою апарат зміни реальності та мікрокопії наших праць, праці з історії» наукових теорій і практичних розробок. У тому світі, звідки ви прибули, можна буде кинути всі сили дослідників і розробників на те, аби навчитися за бажанням здійснювати такі переміщення, які вам вдалися одного разу випадково, а я намагаюся повторити. Ви зможете зробити це за декілька місяців. За весь цей час, який у нас залишився. Що ви маєте на увазі, професоре? Ми програємо війну. Незважаючи на всі попередження, ми не були підготовлені до неї і вважали, що вона ніколи сюди не дістанеться. Нацисти наступають на всіх фронтах. Їх перемога це лише питання часу. Ми... «Теж поки що можемо перемогти, але тільки за допомогою ваших атомних бомб!» «У вас що, немає ще атомної бомби?» – здивувався Джино. Ейнштейн декілька секунд мовчав і відповів лише потім. «Ні, такої можливості не було». Я завжди був впевнений, що її можна зробити, але ніколи не думав над практичним рішенням цього питання. Німці відчували те саме і свого часу навіть почали розробляти важкий проєкт, спрямований на здійснення керованої ядерної реакції. Але їх військові успіхи виявилися настільки добрими, що вони відмовилися від цієї роботи, як зрештою і від багатьох інших. Неправдоподібних і дорогих планів Таких, наприклад, як Підземні ходи глобального масштабу Сам я ніколи не хотів бачити Цю пекельну машину Втіленою у реальність А тепер Після ваших розповідей Я розумію, що вона іще жахливіша За мої думки про неї Однак, коли нацистська загроза Стала реальною я звернувся до президента із пропозицією про її розробку. Але так нічого і не було зроблено. Вирішили, що це надто дорого. А тепер стало надто пізно. Хоча за нинішнього збігу обставин, можливо, я і міг би встигнути. Якщо ваша Америка допоможе нам, ворога буде переможено. А яке неймовірне багатство знань ми зможемо отримати, якщо між нашими світами вдасться встановити контакт. Ви тільки уявіть, ви зробите це? Звичайно, відповів Денкой. Хоча, дядьки із уряду будуть вимагати безлічі доказів, я пропоную зробити декілька кінофільмів у яких би ви і ще хто-небудь із знаменитих вчених виступили б із поясненням, і додати документи, які допоможуть переконати їх у реальності того, що відбулося. «Я можу зробити дещо краще», – сказав Ейнштейн, виймаючи із шухляди маленьку пляшечку. «У нашому світі...» Нещодавно створений лікарський препарат, який, як довели досліди, є ефективним під час лікування низки важких форм ракових захворювань. Це приклад можливої вигоди від обміну інформацією між нашими світами. А якщо такий обмін стане постійним, то одному лише Господу Богу відомо, у що це може вилитися. Ден... Акуратно поклав дорогоцінну пляшечку до своєї кишені і обоє астронавтів підвелися. Із побожним острахом вони обмінялися обережними рукостисканнями із древним стареганем, який у їхньому світі, куди їм, як стало відомо, вони скоро повернуться, помер багато років тому. Військові Всюди вміють працювати швидко. Великий реактивний бомбардувальник був переобладнаний для транспортування однієї із американських твердопаливних бойових ракет. Цю зброю ще не встигли остаточно допрацювати, і було сумнівно, що вона зможе перешкодити руху нацистської армії. Але враховуючи, що бомбардувальник підніме її на значну висоту – вона могла вийти за межі іоносфери і вивести на орбіту супутника Землі корисний вантаж у вигляді місячної капсули із двома пілотами. Глибоке розрідження атмосфери було необхідною умовою для дії апарату, котрий мав повернути їх у простір, про який вони звикли думати як про свій власний світ. Але... Думати про себе, як про людей, здатних змінювати світи, все одно видавалося обом астронавтам жахливим абсурдом. «І що, це все?» – здивовано запитав Джино, коли вони зайняли свої місця у капсулі. Між ложами обох пілотів було закріплено маленьку квадратну скриньку, в якій містилися записи і котушки фільмів, а поверх неї стояла невеличка сіра металева коробка. «Ха! А ти що очікував тут побачити? Можливо, прискорювач діаметром у декілька миль?» – запитав у нього ден, не відриваючись від знайомої процедури перевірки систем. Дякуючи місцевим вченим, капсула була наскільки це можливо – Приведена до того ж самого стану, в якому вона перебувала в день приземлення. Астронавти були вбрані у свої скафандри. Ми опинилися тут...